Я познайомилася з ним тут, у нас, місце Беламі. У нас? спантеличено перепитав Генрі. Господи, але ж правда, він підвівся так різко, що крісло відлетіло і вдарилося об сіну. Ганно, ти та Аллен Купер? Ні. Він затрусив головою не в змозі повірити своїм вухам. Коли я познайомилася з ним, то думала. Що він простий страховий агент, сказала вона. Цей сучий син з'явився сюди, щоби відв'язатися від однієї хористки, однією з наших маленьких клієнток. Хотів, щоб я розрахував її і гарненько налякав. Я швидко викинув його геть. Він сердито вишкірився на Так видно, недостатньо швидко. Генрі, голос у лаєна, звучав різко. Ганна, напевно, сама в змозі вибирати собі друзів. І тут же, посміхнувшись, йому додав, «Ти не цілком справедливий». Дав Ганні майже нездійснене завдання, а коли вона блискуче виконала його, ти, замість того, щоб на всі почуття розхвалювати її, кидаєш їй в обличчя звинувачення і втручаєшся в її особисте життя. Галін Купер, все ще не вірячи, повторював Генрі, «Лайоне!» Якби ти тільки знав цього Алена Купера?» Лайон усміхнувся. «Я не хочу його знати. Хочу лише його квартиру». «Ти колись чув про нього?» – спитав Генрі. Лайон замислився. «Здається, так. Неймовірно багатий, на мою думку. Але ж не можна ставити це йому в провину». «Але Ганна не рівня такій людині, як він. Вона грає не в їхній лізі. Вона неодмінно загине». Стояв на своєму Генрі. Ганна мовчки стояла, трохи роздратована тим, що вони говорять про неї так, наче її тут немає. Окей. Генрі обернувся і присунув крісло до столу. Це не моя справа. Нехай чинить, як знає. З цієї миті це твоя власна гра. І я певен, вона знає правила, сказав Лайон. Він обернувся до неї, посміхаючись. Дуже хотілося б подивитись на квартиру. Не заперечуєш, якщо Ганна піде зі мною. Генрі. Той махнув рукою, відпускаючи їх, і взявся до перерваної роботи. Ганна почула, як він зітхнув, коли вони виходили з кабінету. Сидячи в таксі, вона невідривно дивилася у віконце. Був один із тих чудових жовтневих днів, коли повітря напояне ароматом, а сонце, що зблікло, намагається бути схожим на весняне. Не гнівайся, тихо сказав Лайон, Генрі розійшовся так тільки тому, що дорожить тобою і дуже любить тебе по своєму. Не хоче, щоб тобі було боляче. Я не гніваюсь, просто мені незручно. Якщо вже всі навколо лізуть із непроханими порадами, дозволь дати тобі кілька своїх. Ніколи не суди про людину на чужу думку про неї. У кожного з нас є різні грані і кожен із оточуючих бачить нас під своїм кутом. Хочете сказати, що навіть Гітлер міг бути м'яким та грайливим із Євою Браун? Так, щось у цьому роді. А король Генріх VIII аж ніяк не вбивав усіх своїх дружин. Якщо не помиляюся, остання фактично тримала його під підбором. Але Ален, справді дуже милий, стояла вона на своєму «Напевно, так воно і є. Якщо це той самий будинок, то будинок дуже значний». Таксі зупинилося. Біля дверей чергував уже інший швейцар. «Ми приїхали подивитися квартиру містера Купера», – сказала Ганна. Той кивнув головою. «Містер Купер попередив одинадцятий поверх». Вона простягла Лайону ключ. «Я почекаю у коридорі». «Що? Огляд без екскурсовода?» «Пішли, моя дівчинко, Я чекаю, що ти продемонструєш мені всі переваги цієї квартири. Де зберігати білизну, як включати опалення, де лічильники з пробками?» Ганна відчула, що її обличчя залилося фарбою. «Я була тут лише раз, коли оглядала квартиру. Тоді все одно тобі відомо про неї більше, ніж мені», – легко сказав він. «У квартирі йому сподобалося все». Він навіть наполегливо переконував її, що йому приємно бачити Товсона у вікні навпроти. «Відчуваєш, що в тебе є сусіди. Сьогодні ж день зателефоную Алену Куперу і подякую йому. Але спочатку я маю висловити подяку тобі. Пропоную піти та шикарно пообідати за рахунок Генрі». Вони вирушили до ресторану «Барбері Рум». Ганні сподобалася м'яка синювата напівтемрява, що панувала в залі, крихітні штучні зірочки, що мерехтіли на селі, і затишні крісла. Вона навіть погодилася випити херес. За минулу добу з нею сталося дуже багато і дуже швидко. Вона почувала себе зовсім знесиленою, вибитою з колії. Лайон і не намагався її розговорити. Він невимушено говорив про принади нової квартири, про вишуканий смак страф, про своє нове сприйняття цінностей мирного життя. Вона відчувала, що її скутість сходить на нівець. Їй подобався його чіткий британський акцент, заколисуюча атмосфера, що панує в залі. Подобалося дивитися йому в обличчя, спостерігати, як змінюється його вираз, його кожна посмішка. Тобі доведеться примиритися з тим, що Генрі втручається в твоє життя, говорив він, нахиляючись до неї через столик і підносячи сірник до її сигарети. Але робить він це лише тому, що бажає тобі найкращого. Він звів тебе на свого роду п'єдестал. Це вас він звів на п'єдестал, заперечила вона, висотою футів у 70. Ви – майбутні фірми Белами та Белоус. Він рахував так чотири роки тому, відповів Лайон. За чотири роки людина може змінитись. Містер Беламі не змінив своєї думки про вас. Він узяв її руку в свою. Ганно, чи не могли б ми покінчити з усіма цими містерами? Я – Лайон, а містер Беламі – Генрі. Вона посміхнулася. Добре, Лайон, ти повинен знати з яким нетерпінням Генрі чекав на твого повернення. Вона раптом осіклася, адже це її зовсім не стосується. Раніше вона ніколи не втручалася в особисте життя будь-кого. Але зараз вона відчувала в собі нагальну потребу заступитися за Генрі. Раптом вона зрозуміла, чому Генрі налаштований проти Алена. Це була частина його дружнього ставлення до неї. Вона також по-новому чітко усвідомила логіку аргументів Нілі. Не можна бути справжнім другом, залишаючись при цьому вічливо-холодною та офіційною. Вона неодмінно поговорить з Генрі про Нілі та небесний хід. Вона відчула себе по-новому вільною, ніби щойно позбулася ще одного ланцюга, який приковував її до Лоренсвілла. Я усвідомлюю, які надії та плани Генрі, відповів Лайон. І, мабуть, я не залишу його одного. Але, Боже мій, це ж погане заняття, чи то адвокат, чи адміністратор, але всі в один голос стверджують, що ти справжній генератор ідей. Потрібно по-справжньому любити свою справу, щоби привносити в неї стільки енергії. Я любив хорошу боротьбу. Труднощі для подолання яких потрібна напруга всіх сил, навіть не зовсім чесні операції. Вона відчула себе ніяково, Все, що він зараз казав, суперечило славі, що мчала поперед нього. Він зрозумів її мовчання як образу за Генрі. «Ну гаразд, не переймайся. Я, мабуть, просто трохи втомився від війни». «Але ти радий, що знову повернувся до Генрі?» «Я ж повернувся, хіба ні?» На її обличчі з'явився спантеличений вираз. «Ти кажеш так, ніби насправді охочеш зайнявся б чимось іншим. А хіба хоч хтось може дозволити собі розкіш займатися лише тим, чим йому хочеться?» «Я, наприклад, зараз займаюся тим, чим мені хочеться». Його обличчя осяяло усмішкою. «Я задоволений». Я маю на увазі, що працюю у Генрі, живу у Нью-Йорку. А чим хотів би займатися ти, Лайоне? Він випрямив під столом свої довгі ноги. Стати страшенно багатим – це, по-перше, засісти в якомусь чарівному райському куточку на Ямаці, щоб мене опікувалися кілька красивих дівчат, точно схожих на тебе, і написати роман-бестселер про війну. «Ти хочеш писати?» «Звичайно», – він зназав плечима. «А хіба кожен, хто повернувся з фронту, не відчуває в собі впевненості, що саме він виношує в собі єдиноправдивий роман про війну?» «Тоді чому б тобі не сісти та не написати його?» «Ну, по-перше, робота в Генрі цілком поглинає мій час. І ця чарівна квартирка, яку я успадкую, аж ніяк не безкоштовна». Боюся, що в моїй особі втрата для літератури стане придбанням для Генрі Беламі. Вона зрозуміла, що Лайонберг не піддається схематизації та чіткій класифікації. Він не бездушний сухар, але свої емоції та пориви завжди приховуватиме або за усмішкою, або за тотепними пасажами. «Дивно, але ж ти не справляєш враження людини, яка пасує перед труднощами», набравши сміливості, заявила вона. Його очі звузилися. Вибач, як ти сказала людину, яка здається без жодної спроби до опору? Я хочу сказати, що якщо ти хочеш писати, якщо ти чесно вважаєш і відчуваєш, що тобі є що сказати, тоді неодмінно роби це. Кожна людина має хоча б спробувати зробити те, що їй хочеться. Це вже потім Життєві обставини та обов'язки змушують людину до компромісів, але йти на компроміс зараз – це все одно, що спасувати, ще не почавши. Перегнувши через столик, він узяв її за підборіддя. Їхні очі зустрілися, і він довго і пильно вдивлявся в неї. «Генрі точно не знає тебе. Ти не та дівчина, про яку він каже». Єдине, в чому він мав рацію щодо тебе, це твоя неймовірна краса. Їй Богу, ти здатна битися, та ще й як. Сьогодні я не схожа на саму себе. Вона почувала себе спустошеною. Щось вийшла з рівноваги. Стільки всього трапилося, і за такий короткий термін. А коли з тобою нічого не відбувалося цілих 20 років, то в такій ситуації, напевно, поведеш себе дивно. Я маю на увазі, все це з Аленом Купером. Я тільки вчора ввечері дізналася, хто він насправді такий. Нехай, думка Генрі, не особливо тебе турбує. Він не надто горить бажанням, щоб поряд з тобою виявився хтось інший. Якщо знадобиться, він відганятиме від тебе шанувальників гранатами. Ален мені просто друг. А ось це чудова звістка. Цього разу він дивився на неї без посмішки. Вона відчувала хвилювання від його пильного погляду. Щоб приховати своє збентеження, вона сказала, «Все, що я говорила зараз про те, що людина повинна спробувати зробити те, чого їй дійсно хочеться, так я говорила абсолютно серйозно. Саме це я зробила, приїхавши до Нью-Йорку. Людина не повинна розлучатися за своєю мрією, не давши їй шансу здійснитися. Жодної мрії в мене немає, Ганно. І ніколи не було. Ця думка про письменництво з'явилася в мене лише після війни. А до війни я був націлений на успіх, на те, щоб робити великі гроші. Але зараз я навіть не знаю точно, чи хочу я цього, як і раніше. Фактично у мене взагалі немає впевненості, що на світі існує щось таке, чого я дуже хочу. У нього знову швидко, у властивій йому манері змінився настрій, і він усміхнувся. І все ж, те, чого я хочу, існує. Хочу жити кожною хвилиною і секундою, що проходить, жити ними і робити так, щоби кожна з них була витрачена скористю. «Розумію тебе», – відповіла вона. «Це природне почуття будь-кого, хто побував на війні». Ось як. А я вже став сумніватися, чи пам'ятають тут жінки про те, що війна була. Упевнена, що у душі кожна людина пережила війну. Не можу погодитись. Коли ти там, у її пеклі, ти думаєш, що в житті нічого, крім нього, не існує. Неможливо повірити, що десь люди сплять у м'яких і чистих ліжках або сидять у ресторанах, подібних до цього. У Європі все інакше. Куди не підеш скрізь розбомблені будинки, живеш із постійним нагадуванням про смерть. Але варто мені повернутися сюди, як і кров, і смерть, що оточували мене там, стали здаватися чимось нескінченно далеким. Наче все це було не насправді, а в якійсь диявольській навалі, у кошмарі. І ось я в Нью-Йорку, парамаунт-білдінг, як і раніше, стоїть на своєму місці, і годинник на ньому йде, як і раніше. На тротуарах ті самі тріщини, на плазі ті самі голуби, чи їхнє потомство. У копи ті самі черги бажаючих побачити все тих же зірок. Вчорашній вечір я провів за однією чарівною істотою, і кілька годин вона розповідала мені про труднощі, які вона перенесла під час війни. Ні тобі капронових панчіх, ні помади в пластмасових тюбиках, ні шпильок для волосся. Взагалі, все було жахливо. Здається, найбільше вона страждала від відсутності капронових панчох. Вона була фотомоделю, і ноги мали для неї велике значення. Сказала, що страшенно рада, що ми знайшли нарешті атомну бомбу. Вона вже доношувала останню, шосту пару. Коли ми її скинули, думаю, що на війні тільки одне має значення залишитися живим, а решта відступає на задній план тихо промовила Ганна. І ще до кінця війни ти не маєш можливості загадувати наперед відповів він. Нічого не плануєш далі завтрашнього дня. А якщо й дозволяєш собі думати про майбутнє, про свої плани на життя, то втрачаєш. Усю свою мужність. І раптово воскрешаєш у пам'яті всі ті безглузді заняття, на які ти так безцільно витрачав свій час. Хвилини, які вже не повернути. І тоді розумієш, що час – найдорожча річ у світі. Тому що час – те життя. Єдине, що ніколи більше не повернеться до тебе. Ти можеш втратити дівчину і домогтися, щоб вона повернулася до тебе або знайти іншу, але секунда, ось ця сама секунда, вона проходить, і проходить безповоротно. Він говорив напівголосно, пішовши у спогади, і вона помітила тонкі зморшки, що променями розходяться від куточків його очей. У нас був один капрал, раз ми заночували у двох у якійсь коморі, вірніше у тому, що від неї залишилося. «Обом не спалося», – Капрал постійно розминав у руці землю, казав раз у раз, «Земля тут прекрасна». Здається, він мав ферму в Фінсильванії. Він розповідав мені про свої турботи, про турботи з персоковими деревами і про плани розширити ферму, коли повернеться додому. Хотів, щоб вона сподобалась його дітям, коли вони виростуть. Ось земля його не покоїла». Недостатньо родюче. Тільки про це й казав. І незабаром я спіймав себе на тому, що теж турбую за його бідну виснажену землю. Навіть радив йому щось. Пам'ятається, коли я нарешті заснув, то снилися мені добрива та нескінченні акри персикових дерев. Наступного дня нам довелося туго. Нарвалися на мінне поле, на снайперів. Та й погода була огидна. Увечері я складав повідомлення про загиблих, переб... перевіряв особисті знаки. Один із них належав тому капралу. Я сидів тупо, дивлячись на його особистий знак. Ще вчора це був живий чоловік, який всю свою останню ніч безперервно провів у тривожних думках про землю і добрива. І ось тепер своєю власною кров'ю він удобрює чужу землю. Лайн глянув на неї. І раптом усміхнувся. А я ось сиджу тут і забираю в тебе час своєю балакнею. Про це. Ні, продовжуй, будь ласка, він дивно глянув на неї. Сьогодні я наговорив багато всього такого, такого, що варто було б тримати при собі. Він подав знак, щоб принесли рахунок. Однак вистачить. Я і так уже забрав у тебе достатньо часу. Решту дня займися собою. Купи нове плаття, зроби укладання. Або ще щось приємне з того, що повинна робити гарна дівчина. Ця конкретна дівчина піде на роботу. Нічого подібного. Це я тобі наказую. Генрі взагалі думав, що в тебе піде кілька днів. Відпочивати. Ось щонайменше з того, що ти заслужила. Плюс? Премію у розмірі двотижневої платні. Я подбаю про це. Але я навіть не думала. Дурниці. Я розраховував, що посереднику з бюро по найму квартир мені доведеться дати зверху не менше місячної плати. Нехай це буде моїм першим розпорядженням у фірмі Беламі та Белоус. Отже, ти отримуєш премію у розмірі двотижневої платні та півдня вільні. Ці півдня вона взяла але не почала робити нічого з того, що він пропонував їй. Пройшлася п'ятою авеню. Подивилася, що починають носити і що входить у моду на зимовий сезон. Посиділа у сквері на плазі. І весь час з голови не виходив Лайон Берг. Він затьмарював собою всіх, кого вона коли-небудь знала. Спочатку вона була вражена усміхненим, з змагненним Лайоном. Проте той Лайон, який розповідав їй про війну, здався їй доступним, здатним про співпереживання. Як він співчував тому капралу? Що ж собою, являє Лайон Берг насправді? Вийшовши зі скверу, вона пішла назад п'ятою авеню. Ставало пізно. Їй треба зайти додому переодягнутися. Увечері за нею має заїхати Ален. Аллен! Вона не може вийти заміж за Аллена. Це суперечило б усьому, що вона говорила щойно. От коли б вона справді здалася, їй ще зарано йти на компроміси, розлучаючись навіть із частиною своєї мрії. Вона все скаже йому за вечерею. Але подати це потрібно буде м'яко, тактовно. Не можна ж заявити з ходу. Привіт, Ален, я не піду за тебе. За вона підготує ґрунт і оголосить йому про це невимушено, але твердо. Отак і нічого тут складного. Проте все виявилося складним. Цього разу жодного тихого французького ресторанчика не було. Але, ну, більше не потрібно було приховувати, хто він такий. Вони вирушили до ресторану 21. один». Йому кланялися офіціанти і всі називали його на ім'я. І сам він, здавалося, знав усіх, хто сидів у залі. «До речі, Ганна, тобі подобається жити за містом?» – запитав він. «У нас є будинок у Грінвіджі?» Це було початком. «Ні, цього мені вистачало і в Лоренсвіллі. Правду кажучи, Елен, мені потрібно тобі щось сказати. Щось таке, що ти повинен зрозуміти». Подивившись на годинник, він подав знак, щоби принесли рахунок. Ален. Продовжуй, я слухаю. Він виписував чек. Це стосується того, що ти говорив учора увечері, і ось зараз про життя за містом. Ален, ти мені дуже подобаєшся, але Так, добре, що нагадала. Я переслав договір про найм квартири Лайону Берку. Говорив із ним удень, гарний хлопець, англієць, так, виріс в Англії. Ален, послухай мене. Він підвівся. «Скажеш у таксі?» «Будь ласка, сядь». «Скажу найкраще тут». Посміхнувшись, він подав їй пальто. «У таксі темно, більше романтики. Крім того, ми запізнюємося». Вона безпорадно встала. «Куди ми їдемо?» «В Марокко». Він вийшов із зали, посійно обмінюючись рукостисканнями, непомітно роздаючи при цьому чайові. У таксі він відкинувся на спинку сидіння, то посміхнувся. «У Марокко зараз сидить мій батько. Я сказав йому, що ми заїдемо. Ну, а тепер, що ти хотіла мені повідомити?» «Ален, я дуже зворушена твоїм ставленням до мене і дуже вдячна тобі за квартиру для Лаяна Берка. Це позбавило мене від багатьох клопотів і від нескінченної ходьби по всьому місту. Я вважаю тебе...» Одним з найкращих людей, яких я коли-небудь знала, але. Вона побачила вогнено яскравий Неоновий напис Марокко і квапливо зачасила. Але щодо заміжжя, про що ти казав мені вчора ввечері? Вибач, Ален, я. Доброго вечора, містере Купер, заспівав своє вітання швейцар, відчиняючи дверцята машини. Ваш батько тут. Дякую, Піти!» І знову ще один папірець перекочував з руки Алена в руку швейцара. Ален провів Ганну до клубу. Їй так і не вдалося наголосити на всій важливості того, що вона намагалася пояснити йому. А може, це Ален спеціально підкреслював, що не бажає розуміти її? Джино Купер із групою з кількох людей сидів за круглим столиком неподалік сійки бару. Він помахав рукою Алену, запрошуючи його на свій столик. Офіціант провів Алена. Було пів одинадцяти. Час для Мароко ще ранній. Хоча Ганна опинилася в цьому відомому нічному клубі вперше, раніше їй доводилося бачити в газетах та журналах фотографії різних знаменитостей на тлі відомих усій країні смужок під зебру. Вона озирнулася. Смужок під зебру тут було багато. Але в усьому іншому це була просто велика зала з дуже гарним оркестром, що грає сучасні мелодії. Джино відразу ж пересів ближче до них. Не чекаючи, поки Ален представить його дамі, він скопив Ганну за руку, і люта затрусив її. Значить, це вона, правда? Він тихо свиснув. Синку, ти мав рацію. Тут варто було би зачекати, вищий клас. Можу, визначити це, перш ніж вона скаже бодай слово. Він клацнув пальцями. І тут же, немов матеріалізувавшись з повітря, біля їхнього столика виник керівник. Подайте шампанського, наказав йому Джино, не зводячи очей з Ганни. Ганна не п'є, почав було Ален Сьогодні вип'є, добродушно заперечив Джино Сьогодні у нас така подія. Ганна посміхнулася. Теплота та привітність Джино поширилися на всіх оточуючих. Це була міцно збита смаглява людина, досить приваблива. У чорному волосі проривалася сивона. Але життєрадісність і ентузіазм, що б'ють через край, надавали йому хлоп'ячого вигляду. Коли шампанське було розлите по келихах, він промовив тост за неї. «За нову леді у нашій родині!» Випивши залпом півкелиха, він витер губи тильною стороною долоні і запитав Ви католичка? Ні, я, почала була Ганна. Гаразд, тобі треба буде перейти в католицтво, коли вийдеш за Алена. Я домовлюся за це Келлі, і він проверне все у своїй церкві в приватному порядку і без зайвих формальностей. Містер Купер, вона казала, роблячи майже фізичне зусилля. Ален моментально перервав її. Питання про релігію ми ще не обговорювали, тату, і Ганна не має жодних причин переходити в нашу віру. Джино обміркував його слова. Ну, ні, не треба, якщо вона ні в яку не хоче. Якщо погодиться вінчатися у церкві та обіцяє виховувати дітей у католицькій вірі, містер Купер, я не збираюся виходити заміж за Аліна. Ну, все. От і сказала гучно і виразно. Його очі звузилися. Чому? Ви настільки налаштовані проти католиків? Ні проти кого я не налаштована. То за чим же справа стала? Я не відчуваю почуттів до Аліна. Спочатку погляд Джину був здивований, потім він спантеличено звернувся до Аліна. Що вона, чорт забирай, каже? «Каже, що не відчуває любові до мене», – відповів Алін. «Слухай, це що, розіграш? Ти ж, здається, казав, що хочеш одружитися з нею». «Сказав, я одружуся, але спочатку мені доведеться змусити її полюбити себе». «Ви що, з глузду з'їхали?» – суворо запитав Джіно. Алін чемно посміхнувся. «Я ж казав тобі, батько» що до вчорашнього дня Ганно приймала мене за дрібного страхового агента, який намагається завоювати своє місце під сонцем. І ось тепер їй потрібно звикнути до думки, хто я насправді. «Чого тут звикати?» – запитав Джино. «З якого часу гроші стали перешкодою?» «Ми ніколи не говорили з Анною про кохання, батько. Думаю, що вона просто не сприймала мене всерйоз». У неї пішло надто багато часу на занепокоєння про те, якби я не втратив своє місце. Джіно з цікавістю глянув на Ганну. «Ви справді зустрічалися з ним увесь цей час і вечеряли в забігалівках, як він мені казав?» Ганна посміхнулася. Вона відчувала, що на них починають звертати увагу. Голос у Джини був гучний. І Ганна була впевнена, що добра половина зали із задоволенням слухає їхню розмову. Джино ляснув себе по стегнах і голосно розрехотався. Ось це чудово. Він налив собі ще шампанського. До нього підскочив офіціант, намагаючись перехопити пляшку. Джіно відмахнувся від нього. Раніше я відкривав такі зубами, а зараз лакеї, купаю лізуть до мене, щоб налити келих. Він звернувся до Ганни. «Ти мені сподобалася! Ласкаво просимо до нашої родини!» «Але я не збираюся заміж за Аліна!» Він відмахнувся від її слів. «Послухай, якщо вже ти зуміла витримати, зустрічаючи з ним цілих півтора місяці і мотаючись по дешевих забігайлівках, приймаючи його за слабака, то тепер ти його точно полюбиш! Пий шампанське!» починай виробляти багатий смак, ти можеш собі це дозволити. Привіт, Ронні! Немов з-під землі біля їхнього столика з'явився хударлявий юнак і завмер, наче статуя. Це Ронні Вульф, сказав Джино. Сідай, Ронні! Джино класнув пальцями і кинув у нікуди, ні на кого не дивлячись. Містер Вульф, як завжди. Так само офіціант щонізвідки з'явився, поставив перед незвійомцем кавник. «Тільки не розповідай мені, ніби жодного разу не чула про Роні. В його репортажі читає все місто», – гордо заявив Джіно. «Ганна в Нью-Йорку нещодавно», – швидко пояснив Ален. «Вона читає лише «Таймс». «Гарна газета», – певно насхвалив Фроні. Він дістав з кишені чорну записну книжку «Петерті шкіряний палітурці». Темні очі метнулися від Алена до Джино. «Добре, давайте її ім'я. І хто застовпив ділянку? Батько чи син?» «Цього разу ми обидва», – відповів Джіно. «Ця дівчина скоро стане моєю родичкою. Ганна Велс». «Непереверний прізвище, Ронні. Вона виходить заміж за Аліна». Ронні свиснув. Він подивився на Ганну зі змішаним виразом цікавості та поваги. «Чудово! Великий репортаж!» Нова манекенниця, яка отримала перший приз? Чи актриса? Сійте. Нічого не кажіть. Спробую сам відгадати. З Техасу? Я з Масачусетса І працюю в конторі, холодно відповіла Ганна. Роні моргнув обома очима. Ви ще скажіть, що вмієте друкувати на машинці. Думаю, це навряд чи буде новиною для вашої газети. Я також думаю, що вам слід знати, що Ален і я... Гаразд, Ганно, швидко промовив Джіно. Роні наш друг. Ні-ні, нехай продовжує. Роні дивився на неї поглядом, в якому читалося щось схоже на повагу. Ну, випий ще шампанського, сказав, сказав Джино, наповнюючи її келих. Ганна трохи відпила, намагаючись придушити в собі гнів. Їй хотілося заявити що вона не збирається виходити за Аліна, але вона зрозуміла, що Джино навмисно перервав її і, ймовірно, знову вчинить так само. Йому було б ніяково тому, що хтось наважується заперечувати йому в присутності інших. Як тільки Роні Вульф піде, вона відразу попередить Джино, щоби він не робив жодних заяв для преси. Вона вже сказала їм обом батькові та синові, що не збирається виходити за Аліна. Невже гроші позбавляють багатії зору та слуху? У кого ви працюєте? спитав її Ронні. У Генрі Беламі відповів за неї Алін, але це тимчасово. Ален сердито вигукнула вона, але Ронні обірвав її. Послухайте, міс Уелс, ставити запитання моя робота він осяєфа її щирою дружньою усмішкою. Ви мені подобаєтесь. Це щось надзвичайне. Зустріти дівчину, яка приїхала до Нью-Йорка не для того, щоб стати актрисою чи манекенницею. Він пильно подивився на неї. «Яка своєрідна особа! Ви могли б заробити цілий сан, якби захотіли. Якби вас тільки побачили у фірмі Пауерса чи Лонгуарта, ви могли б стати навіть багатшими, ніж ваш друг!» Він підморгнув Джино, «Якби вона захотіла працювати...» «Ми купили б їй будинок моделей», – проривів Джіно. «Але вона залишиться вдома і виховуватиме дітей». «Містер Купер», – обличчя Ганни горіло, – втрутився Ален. «Батько, давай про все по порядку», – Ронні засміявся. «А ось і твоя подруга, Джино. Їй відома ця новина». Вони підняли очі на високу дівчину з божественно-ідеальною фігурою. Не встаючи, Джіно посунувся і поблискав по сидінню крісла. «Знайомся, це Адель Мартін. Сідай, крихітко, і познайомся з Ганною Уелс, нареченою мого сина». Намальовані брови Аделі піднялися вгору, утворивши дві дуги. Досі, не визнаючи Ганну, вона переводила погляд з Аліна на Роні, бажаючи отримати підтвердження почутого. Роні кивнув. Його очі жваво засвітилися, побачивши заціпенілу Адель. Але та швидко опанувала себе. Притулившись до Джино, вона посміхнулася Ганні. «Як це тобі вдалося, Люба? А я ось уже битих сім місяців намагаюся окольцювати цю мавпу. Назви мені твоє чарівне слово і дружно повінчуємося в чотирьох». Вона з обожненням подивилася на Джино. «Ну, ти ж у нас професійна актриса Адель», – підбив її Ронні, підморгнувши при цьому Джино. Адель подивилася на нього так, ніби хотіла спопелити його поглядом. «Послухай, Ронні, навіть для того, щоби бути хористкою, потрібен якийсь талант. Так що притримай свої підколи при собі». Ронні посміхнувся і засунув запаснику кишеню. «Я вважаю, що ти найкраща хористка в місті, Адель». Ось і не забувай про це, – сказала вона, трохи пом'якшившись. Я відхилила дві пропозиції зніматися в кіно, щоби залишитися тут, зі своїм крихіткою. І зігнувшись, вона поцілувала Джина в щоку. Роні підвівся і нахилив голову на знак прощання. Ганна побачила, що як тільки він підсів за інший столик, до нього швидко підскочив інший офіціант і поставив перед ним новий кавник. Роні почав повільно потягувати каву, вийнявши свою чорну запасну книжку і постійно кидаючи пильні погляди на вхідні двері, фіксуючи всіх, хто входить. Ален простежив за, за її поглядом. Роні славний, малий. Найманих репортерів він не має. Всю інформацію для своїх статей він збирає сам. Адель неважливо посміхнулася. Пліткар і проноза. «Тебе бісить те, що він написав у газеті, ніби про нас ходить чутка, що ми заручені?» – заперечив їй Джино. «Звичайно, та його замістка була страшенно образливою. Виставив мене оформленою дурницею». Адель усміхнулася. «То як же, крихітко, не допустиш ти, щоби твій синок обскакав тебе на шляху до вівтаря?» «Біля вівтаря я вже бував», – відповів їй Джино. «Зі смертю Розанни...» Настав кінець і мого подружнього життя. Дружина у чоловіка може бути лише одна. Захоплення – скільки завгодно, але дружина – одна. «І хто ж, установив таке правило?» – запитала Адель. Джино налив дівчині шампанського. «Адель, забудь про це», – холодно промовив він. «Навіть якби я й одружився в друге, то не з тобою. Ти ж розлучена». Бачачи, що Адель надулася, він сказав, «Так, до речі, я наказав Ірвінгу віднести тобі додому два манто. Вибереш сама». Вираз обличчя Адель моментально змінилося. «Обидва норкові? Які ще? Може, андатрові?» «О, Джино!» – вона тісно притулилася до нього. «Іноді ти доводиш мене до сказу, але доводиться прощати тебе. Я тебе так люблю!» Джина глянув на шовкове пальто Ганни, що лежить на кріслі. Гей, Ален, не заперечуєш, якщо я пошлю одне з них Ганні, як подарунок до заручен?» І, не чекаючи відповіді, повернувся до Ганни. Який колір ти любиш? Колір? Ганна завжди вважала, що норка коричнева. Джино має на увазі диких чи вирощених на фермі, пояснила Адель. «Думаю, що дика норка відмінно піде до твого волоса». «Боюся, що я не зможу прийняти його», – тихо сказала Ганна. «Чому не зможеш?» – різко запитав Джино. «Можливо, Ганна хоче отримати манто від мене після того, як ми одружимося», – швидко вставив Аллен. Джино засміявся. «Хочеш сказати, що коли дарують норкове манто, стосунки мають бути узаконені?» «А що тут проти законного? «Прийняти у подарунок моркове манто?» – здивувалася Адель. «Протизаконна, на мою думку, відмовитися від нього!» Ганні було не по собі. Від випаду шампанського її кинула в жар. Клуб був заповнений повністю. Місця для танців ставало дедалі менше. Офіціанти збилися з ніг, ледве встигаючи підставляти нові невеликі столики для нових важливих відвідувачів. Люди сиділи вже майже торкаючи товстого оксамитового шнура, а в тій половині зали, де розташувалася їхня компанія, яблуко не було де впасти. Однак, як не дивно, в іншій половині стояло кілька порожніх столиків. Галлен пояснив, що це Сибір. Якщо сядеш у тій половині, тебе перестануть шанувати. Там сидять одні міщани та іногородні приїжджі. Вони не розуміють різниці, але за всі дні клубу помер би від сорому, якби йому довелося там сидіти. Люди змінювалися, як у калейдоскопі. Їй посійно когось представляли. Якоїсь миті до них ненадовго підсів ще один відомий газетник, а хтось навіть сфотографував їх. Джино замовив ще шампанського. Якісь дівчата... Всі, як одна схожі на Адель, раз у раз зупинялися біля їхнього столика і вітали Аліна, кидаючи співчутливі погляди на Адель. Деякі з них досить фамільярно вітали Аліна, обіймаючи і цілуючи його, водночас бурхливо заповняючи його у своїй вічній відданості, кидаючи при цьому заздрісні та цікаві погляди на Ганну, в яких читалося питання «Чи розумієш ти, малятко?» «Як тобі пощастило?» Вона сиділа спокійно, приховуючи за маскою холоднокровності паніку, що охоплює її. Дорогою додому їй доведеться поговорити з Аленом і внести на все повну ясність. Тоді він зателефонує Роні Вульфу і тому іншому журналісту. Потрібно змусити його зрозуміти. Вона обережно зачепила його за рукав. «Вже година ночі, Аллен!» Мені треба додому. Додому, вразився Джино, Бридке слово. Вечір тільки починається. Завтра мені треба бути на роботі, містере купер. Джино рослився в посмішці. Маленька леді, тепер тобі ніколи нічого не треба буде робити, тільки добре ставитись до мого хлопчика. Але я маю роботу. Та киньте її, відповів Джино розливаючи всім шампанське. «Кинути свою роботу? А чому пи ні?» Цього разу це питання прозвучало з густ Аделі. «Якби Джино запропонував мені піти за нього, я б тієї ж хвилини попрощалася за своєю роботою». «З якою роботою?» – засміявся Джино? «Стояти стовпом і підвивати по дві години щовечора?» Він повернувся до Ганни. Це наша міс Америка має показувати свій товар обличчям, щоб отриматися на своєму місці. Перебуває в якійсь профспілці акторів. Але в тебе контракту немає. Мені моя робота подобається, і я не хотіла б підводити людей раптовим відходом, відповіла Ганна. Джино, зназав плечима. Окей, цим я згоден. У тебе є справжній клас. Справжді. Завжди треба попереджати заздалегідь. «Скажи своєму шефу завтра. Дай йому можливість підшукати когось на твоє місце». Він подав знак, щоб принесли рахунок. «Думаю, що для різноманітності нам усім не завадить закруглитися сьогодні раніше». Ганна одягла поодане їй пальто. Вона внесе повну ясність, коли залишиться наодинці з Аленом у таксі на шляху додому. Однак жодного таксі не було. На них чекав величезний чорний лімузин із шофером. Джино запросив їх сісти. «Підвеземо спочатку нашу працьовиту бджілку». Коли вони під'їхали до її будинку, Джино та Адель залишилися в машінь, машині, а Ален вийшов проводити її до дверей. «Ален», – прошепотіла вона, – «мені треба поговорити з тобою». Він нахилився та легко поцілував її. «Ганно, я розумію. Вечір сьогодні був божевільний. Я мав познайомити тебе з Джіно. Тепер із цим покінчено. Завтра ми підемо кудись одні». Джіно мені сподобався. «Але Алін, ти маєш сказати йому». «Сказати що?» «Алін, я не виходжу за тебе заміж. Я ніколи не обіцяла тобі цього». Він провів рукою по її волосю. Я не звинувачую тебе за те, що ти панікуєш. В сьогоднішній вечір будь-кого перелякав би. Але завтра все буде інакше. Він стиснув долонями її обличчя. І хочеш вір, хочеш ні. Але ти вийдеш за мене. Ні, Ален. Скажи, Ганно, ти любиш когось іншого? Ні, але цього для мене вже достатньо. Дай мені лише шанс. Гей! Крикнув Джино, висунувшись з машини: Канчай балакнину, поцілуй її і побажай добраніч! Нахилившись, Ален легко поцілував її. Заїду по тебе завтра ввечері о пів на восьму. Він повернувся і втік униз сходами. Вона стояла, вся тремтячи від холоду, проваджаючи машину поглядом. Якщо Роні Вульф надрукує про них у газеті, йому доведеться давати потім спростування. Вона збігла сходами до своєї кімнати. До дверей було прикріплено білий конверт. Дітячим почерком, друкованими літерами, було написано «Розбуди мене в будь-який час. Справа термінова, Нілі». Ганна подивилася на годинник. «Вже дві години ночі». Але слова справа термінова були підкреслені. Повільно спустившись сходами, вона обережно постукала, не особливо сподіваючись, що Нілі почує її. До її слуху долинув скрип ліжка і під дверима з'явилася смужка світла. Відчинивши їй двері, Нілі спросоння терла очі Слухай, скільки зараз часу. Багато, але ти написала терміново. Так, так, заходь. А до завтра не можна почекати. Я теж страшенно втомилася, Нілі. Я вже зовсім прокинулася, і я замерзаю. Нілі переступала з ноги на ногу на холодній підлозі. Ганна прийшла за нею в кімнату, і Нілі кинулася в ліжко, загорнувшись у ковдру. Підтягнувши коліна до підборіддя, вона посміхнулася. Ну, вгадай, що маю. Нілі, або кажи, або я йду спати. Нас включили до цього шоу, чудово! А зараз, Нілі, якщо не заперечуєш, мені треба. Оце так, чудово і на добраніч. І це зараз, коли в мене сталося найголовніше у житті, ми прорвалися до небесного хіту, а ти відмахуєшся від такої новини? Я в захваті від неї. Ганна намагалася говорити з ентузіазмом. Просто річ о тому, що сьогодні у мене був жахливий вечір. На обличчі Нілі відбився непідробний інтерес. І що сталося? Аллен захотів злиняти, чи що? Ні, він попросив моєї руки. Що ж тут страшного? Я не хочу виходити за нього. То скажи йому про це. Сказала, але він і слухати мене не хоче. Нілі знизала плечима. Скажи ще раз завтра але завтра про це буде написано у газетах. Нілі незрозуміло подивилася на неї. «Ганно, ти знову поводишся якось дивно. Чого заради в газетах пишуть, що ти виходиш заміж за якогось метушливого дрібного страхового агента? Тому що цей метушливий дрібний страховий агент – мільйонер. Коли до Нілі нарешті дійшло, вона прийшла до шаленства». «Ганно!» – вискочивши з ліжка, вона закружляла по кімнаті в скаженому танці. «Ганно!» – «Значить, ти досягла!» «Але, Нілі, я не люблю Алена. З такими грошима полюбити його буде неважко. Але я не хочу виходити заміж, ні кидати свою роботу. Перше в житті я стою на власних ногах». І не збираюся відмовлятися від цього. Лише два місяці, як я здобула свободу. «Свободу? І ти називаєш це свободою?» – верещала Нілі. «Жити в спальні перед покої, схоплюватися о сьомій ранку і мчати в контору, обідати в аптеці. Ну, може, ще зрідка завалюватися в 21 звелами та його клієнтом і мерзнути в цьому чорному шовковому пальті?» Хочеш зберегти свою свободу заради цієї пишності? Завтра вже 1 листопада. Почекай на до січня лютого. Ну, у лютому в Нью-Йорку чудово. Суцільний бруд та сльота. Тоді ця маленька неприємна батарея здасться тобі кутком. То чого ж ти відмовляєшся? Ну, скажи, скажи мені! Від своєї індивідуальності, можливо. Від свого майбутнього від усього свого життя, відмовляюся, ще не почавши толком жити. Нілі, у нашій родині ніколи ні з ким нічого не відбувалося. Вони виходили заміж, заводили дітей, і на цьому все. А я хочу, щоби зі мною щось сталося, хочу пережити та відчути це, хочу... Так уже сталося, вигукнула Нілі, тільки тобі... Одразу ж випав найбільший виграш. Ти задоволена тим, що тобі не доведеться роками і шачити, і гнути горб, носити туфлі за 6 доларів і одяг, який найдешевше. Ганно, якщо ти впустиш цей шанс зараз, другого такого вже не буде. Ти що, думаєш, коли тобі набридне грати роль секретарки, на сцені раптом з'явиться інший мільйонер і скаже «Окей, ганно». Тобі час заміж? Ха. ха Я не шукаю багатих наречених. Це не сутєво. Нілі посміхнулася. Ти просто ніколи не була бідною. Нілі, послухай мене, спробую тобі пояснити. Ось зараз ти в захваті від того, що тебе включили до Небесного хіту. Припустимо, минає кілька тижнів репетицій, і несподівано от твоїй долі з'являється хтось на Кшалт Аліна просить твоєї руки і наполягає, щоб ти думати забула про свою програму, яка ще й не починалася. Ти погодилася б? Чи погодилася б я? Та з такою швидкістю, щоб в тебе б голова кругом пішла. Слухай, припустимо, маю справжній талант. І припустимо, одного прекрасного дня мені випадає шанс довести це. Якщо я опиратимуся кілька років, Чого я цим досягну? Досягну грошей, становища у суспільстві та поваги до себе. Їй нічого більше. І на це у мене підуть довгі роки каторжної праці. А Ален підносить тобі все це на срібному блюці. Ганна не вірила своїм вухам. Нілі, яка без будь-якої косметики на обличчі виглядає молодшою за свої 17 років, судить про все з таким цінизмом. Вона попрямувала до дверей. Вона надто втомилася, щоб сперечатися. На добраніч, Нілі. Поговоримо про це завтра. Нема про що тут говорити. Ти виходиш за нього, і все тут. Можливо, і я житиму так само, як ти, якщо небесний хід. Прогримить.